قرشی الظهری رضی اللہ تعالیٰ عنو توجہ عن ابي اسحاق دا کنیاد دی صحابی دا ساد ابن ابي وقاسم رضی اللہ تعالیٰ عنو احد العشرت المبت مشہود لهم بالجنہ چدا یو دا لستن نظره چغیتا دا جنت زیر ورکشی وفی دنیا کی سبحان اللہ فی یو دے سمیں څوک به ورول په یوځه په یوځه دا ور نور لوبر کې شي وي په یوځه دې لاسو ته ادي رضی الله تعالی عنهم قال ایجا انی رسول الله صلی الله علیه وسلم علی ما تا رسول الله صلی الله علیه وسلم یعودنی عام حجۃ الوداع زماذ بیمار ہے تپوس کہو پا کال حجۃ الوداعانی لسم کال بانی, بانی نبی اسلام حجت لے او صحابهم د مدینه ته لیو حجۃ الوداع و ذکر وکي ک نبی رسول الله رخصتی ور کولا د دنیا نو روانیم مخذو عنی خذو عنی مان یا دولو کای مان یا دولو کای لعلکم لالی لا اراکم بعدانی هاذا شاید کتاسو ده دیکال نفذ بیرتا اونینم ایوی ده کبر خواله جی لڑشی اغلی دلم کولیشی العلی لا اراکم بادامی آغا بادامی لی دلم نشی کولی نو اوری دلم نشی کولی او قرآن تب لڑشی نتو نفتو تب سوچو کی نو قرآن کریم کی او بے کی رب العزت فرمائی اچھا بھائی سورتی یونس کن فرمائی ہے زے پزے با نے فرمائی رب العزت فرمائی و ائمنا نوریان نقا بعض الذین اذن او نتاف یان الله شا علاما یافاون و ما نور نه کا کا مون خاي تا تا دېغ سز چې مونېدي یاره سته جن دی اوستا په جن ک پنه را ولو او نه تو نه کا یا تا وفا تاوزو دا روسته پذا را ولو مونږ دا ټول کارونه پلی شو مونږ فَإِلَيْنَا مَرْجِوهُمْ سَمَّ اللَّهُ شَهِيدُنَا لَا مَا يَفْعَلُونَ نو قاعدن در طوی وا چې احد متقابلین کی یو شی وجودن موتبری نو آخر کی آدمان موتبری نو مقصد داره چه تجنده نو لیدل بکولشی نو عذاب براولو او چه توفاتی او مغذاب راولو نو تبلیدل نشکو لیه نو اغواقی و پی عذاب راولو نت دراز پاول <سؤال> کیم دته له واه نو اخر کیمو الاذک <سؤال> چنورین نا او نتو ف ندی او بالمقابل دی نو نورین دنیا دان ولذل کول زین نورین انا چنتا ف ن نو مالین گی چنورین بنی کرذل بنی ش کولای ته دې ورته په نو سواله انا وسهلا اما الوداع من وجع تطوسي کاو زمہ د وجدا بیمار درد نشد د وی چما سښو درد نو بیمارو خپل ته یا رسول الله نو چراله نو اېد الله تعالی لګل شیا انیه کن د چېما قد بلغ به من درد هغه چینه درد روانه لږ وانا ذو مال او ذخر مال وعليه ما ولا يرثني الا بنتي او زمانه میراث دی مګر زما یو لورګي دی یو لور می دی او اپا تصدق به کل ساي مالي زغ فل دې سي د خیرات کما ترا تاسو وای الله نبي نه نه وقلت فشر نمائی نیمو یا رسول اللہ قال اللہ قلتو فرسلسو یا رسول اللہ جرے میں عیسیٰ کا صدت کما قال اصولسو والسلسو کسیر او کدیر فی او بالکل یجوزو لکا صلسو صلس دل جائز دے خون صلس هم ہم دیر دے صلس گورے غفتے کا او بیارا توجہ او بیلاغ اینا کان توجو حدیث تگورا یقیناً تچینو پری خودل استاقبلو ورسانو لرا اغنیام مالدارانو خیر من انتظروم دا غوردی دا پری خودلو نستا دی لرا عالتاً غریبانو یتکفبون اللہ سو چه خلقوطا لاسولا لحلی کئی چه مولا سراکی مولا سراکی مولا سراکی وینکا لان تنفقا نفقتاً او یقیناً تچین ارگیز تو تو لگا وخت نہ کایس لگا وخت شنو وي الفالتو للمرته والفالتو للحالتي تيوزلم تلگول نکاي تبغي بيا وجه الله باسر تعلق کته خدا تعالی رضا لته الا اجر تعالی مگر تعالی پغي اجر در کو لکي بولا کيده کنا حتا ما تجرلوفی فمر تی کا حا کې چې دخې خللهې کممه نو کېدي توجو کوه دی خوددسې لګي چې مطلب دا دی چې تخېله خرچر راړې نو پههغیم اجر در کہیں لیکن یو زو کې تووجي زما د استادان اوه هغه ډېره مدار دا او ت ووا چې بړه ګري ددي مطلب دا دی خزا او خاون یو ځای روډه تناولي بچي غلاشته ده نو متاي ورونه حق تکلاوي کوي تېويتي تناول فرمايي فرمايي او هغه نه نه لواج تا او تناول فرمايي نو پدې کې تخپل شهوت پورا کای خپل شوق پورا کای لکن الله تعالی پدېم اجر درکې نو لہذا حتو تشکر دک ساتینو کوي او په دې قوله کوي او د اجر درکې ځکه هو تخپل کې حسابا یې ور쇼ق برابر دی لیکن الله قديم اجر در کوي زارشد الله دو اجرونو دو ثوابونو لګي جن لګي یاله تا واه کنا ادا تا څه څه رح دین دی ننتن zeta نفقطن ادرته به وجه الله الا اجرته عليها حتا ما تجلو في فيمرتيكا قال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم به اشكال لوان ليكو توجه کا توجه کا دې مکېنه هجرت کړو مدینې ته او سره غلې او حجلا سره غلې نو خیالې دا چې مون نشم دي زکه ما دې مکېنه هجرت کړې دې نو ځکه د تمرن غوړم نه واله ما دې نه واله نو ځکه هجرت تام واله او خل بعد صحاببي مانا نه او خل پهو بعد صحاببي آیا په روستو پاتې کوورکیم د خپلو ملګرو نهروستتو چې ز به او دی بهجو کې بیا ته بړ شي نو بیار اسلام تهسللی ورکه می سر کا بیاتن سر کاه تسلی که نهتهسللی تهوررک ان نه کا لاان تو خله پهعمله دلته د تخلق نه بله مانا مراده غه مقصد خودا چې بهمر شم ی ته وي ان نهقلان تو خللهفا نوبی یقی ننته چې ته به روسته نهفرې خو درري کېږي یعنې م ک چله د زروان دي او ز لړ شم اوته پاتې شي ملګري مري شي اوته پاتې شي که دلته په مک پاتې کېدلې م راده دمر ز و کې در م را س او دا پیششن وه د محمد رسول الله دا موجزه او چې دته سر فتا و مل اعمال ان تتبع عملك في عمل تبغيبه يا واقع تبغيبه ولا كده قد بصرا الا بته درجه و رفعه مگر زیاته بهدي عمل فرضا الله درجه و الله کے دربار کی رفعت جوتوالے او ورتائی وی ورتائی وی ولعلك نبی اسلام خبر ہے وما ينطق عن الهوى خدا اللہ کو ا ايده الله کو بارک ی کای ان اللہ علن استعمال الی تنوی وایګه سه استعمال لاله کی توجوو عمل کی لعلک تارکم باذ و یوح وایګه لعلک تارک بابا نوقطه و څا منسور بابا نوقطه راو بچ لعلک او په لا الله ترجی دی لاله استبااج دی او لا الله چې دی نو انکاري دی ور صی دي لا الله کا د کاافرو تم دا ترجی ده چې تو بعضې معیها پرې دی او چې داسېونه کې دا انکاري شو ځکه او جوړونه راغله دا کافر او تمام دي چې با دي ما يو ها پوهي دا شي دلاله الين كار زکه استاد شان نا بي ربع درځم بند مغر له کوم ربك توباجري تاک مها وله علك انت حلفا شاي چې تب پره خدريشي حتا ينتف بك اقوام تا سره به ډېر قومونه پایدم من شي یو زر را کا آ سرون او ډېر بس تا د پااره چې د تا سره ضر زړړي شي سرشن ي وه ده چېوش دته لا ایران پشن دی عرات دی خلکو د زه پلااس باند اسلام را وړدي او د نر به چیا الله والله اولا سر ور دی یو وه نه والکهه وا یووه تا ته زه ول اولا دی بیا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله نو پی رہا معنی ہے ہاں نہ وہ لازم حدیث لگوں چلا گوں دا اللہ بندا ولت نارینا اولا چھے دی ولل او تولج جنا کی شی یولو مکی تمالے کردے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ او پاکر حکوم الامم کا نا او پاکر باقر باقر دین او سپیشی تاو خبر رہو شو باب سرولگی دو باب سرولگی دو سره سرولگی دو او سنگیر اسلام دعا شورو پرا تا زمان دا صحابہ کو دن خفا دی اللہم آمدلی اصحابی حجرتا ہم یا اللہ زماندلی صحابو دا حجرت فورا کی نمگرے گوائموں ولا تردوا ما لا او دین ما پس کو بخلو کندی کافر شی او بیا تر دی مدینی نه او تاسو لړشی او د دې په ټوله تشریح دی حدیث نو مسلم د نووی مسلم باندې د نووی شرحه دا دیم جلد یوکم لمت تفکرو دیم جلد یوکم کم سما طب حج بجلې د دې حدیث مکمل تشریح دی دیم جلد یوکم سره سنت عارض امام نوویتی دا حدیث امام مسلم راوڑ دے نوویتی دے کنن داری اصاریحین دا والا دے التشار حقیقی کمال تکا تلید لیکن البائسو سعد بن خولا دستایو شریف سفره دا تبا نا پادی کیو تبا دی خو قابل, دا... قابل دا رحم چیده سعد بن خولا دستایو ورور بنو سعد بن خولا یرسیلو رسول الله دا دراوی خبر دا یرسی لہو رسول الله دا یا کو سعد ابن ابی وقاس ویلی دا سوکوی دا زہری سیب ویلی دا زہری سیب وی یرسی لہو رسول اللہ اے درحمت و دہم دردہ دعا کو لدد پارا نبی علیہ السلام ان ما تا بی مکہ تا دی وی رجلی ممکہ دقابل الرحم دیشو ته بدی قابل دراو سعادت القاله ته بدی کی ته بدی سمړي کنو تاجو یو قول دادی چې ایمان راوړو سعاد نو قولا نه هجرت په دبرې فرز عین چې مدینه ته هجرت کوي د هجرت نو کالو دا غوښته ثواب نه پاتې شهو دغه نبی رسول الله صلی الله علیه دا هم درده دعا کوله او زره خد دعا یو توجیدارې څه باکانو یو توجیدارې څه زم متوجیدارا چې نو له تسلو هجرتي کړو دادی عیسی ابن دینار کوله کوله mesti زم متوجیدارې چې له تسلو بدر کې هم شریخه یو هجرتي هم کړو بیا رااله په پتکه مرچوېدنه هجرتي تاسووېنه دی امام بخاری اسلام علیه ال رحمۃ دعا زکو چه تلیو بدر کمشه رکشو ایو خو بیار تراغلیو کمکہ کی افاق چیو ترین کولداری چه پحجت الودا کیلئے افاق چیو اجرتی کرو اپشیطا ام تلیو بدر کمشه رکشو ایو مدینیتا ام او اولا اجرتیم کرو اپشیطا خو پحجت الودا کیا گو افاق چیو چکا بجرگا کم کال باری لسم کال دا کم کال جو کانا اگهو پاچیو حج نبیس هم سرطلیو اگهو پاچیو نو داری پاچیو کانا زکر چلتا حجرتی نمگر پاچیو پورا عجر ملاو نش کانا نبیس تامور تجن در حم دعا کار سو کولشلو وائی کانا سو کولشلو کیا بکانا دادری قولا قدی جوار دی حدیث کولا کی تو کون لگی نکتی را شروع کما نکتی را یود بیمار تپوس کول یعودنین معلومی دی بیمار سکولا لکا تپوس کول دا نفت محرومی که نا محرومی که لکا فائی که نا فائی که نا محرومی که دا نفت دا یودان ولا او داد دا رسول الله صلی الله علیہ وسلم عادتو چی نبی علیہ السلام بچی دنسو جل بیکو دیبو مہرانو سو بیکوئی تفوز بیکو او بل دا معلوم شو و حسن خلق دا نبی علیہ السلام مانی چی نبی علیہ السلام بین خوش اخلاق آو شاب ادانو کمشی تے ہو جائے کشتے تبا حسن خلق بانی تبا نہیں لکا انکا لعلاق لغن انکا لعلاق لغن او ضویل دا معلوې دی بلکلدي معلوشي دوست دو من نو پ کې دا معلومهشله چې سوو چال دي ما تپوس ر شيه چې پاکې م چې ر او یادر م د شپي ماخام بروا ووا او ماخام جيشي نو سه پوري او دعاگانانیم را انشاءلله تاالله الله مش ب بدد کاپولانان یان کو لک او يمشي لك الى جنازه دوه ياد ياللا بدره لك دسپن بدي بدي جنازيره بل مش انا لوكار دي جنازه کوي ستاپ درل دي اللهم تي فلانا يان کو لک او يمشي لك الى جنازه ابو داود شریف دي دعا خداوند افعل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها و ذل کي چاوي او الله تعالی دي مرض نه مرني دي کي الله وجه استغفر الله راوی رب الرجل ذی ای اشتیاق نبی اسلام دی یهودی ته په طوونو دی وی دی لکی یهودی له تفسرت نبی صاحب دې سبلاتو یا دی نو وی وی نبی ته املاو ویلا اله الا الله هو هغه پلان تو ګټه اسی اب القاسم رښتګه چې حاله ای ابو القاسم خبرو ما ورکړې ما ویلا هذپس ان الحمد لله الذي انقذه شکر دی کثایر اور نه تو بالغو د غلام اطلاق بالغ بالغ کی حتی اذا لطیا غلام فا قتلا در ایو دو جیش با یا نمانی سریا نبی اسلام مانین دو غلام اطلاق شعره پا محراج کی فیسوک دیر سرا یبریزی غلام محمد دے انہا از رحیم علیہ السلام بھی مرحبا بالولد نبی اسلام غلام اطلاق پی شعر شکال اللہ را بیشا چې رم هغه ل تسللی ور پر دا شته دی تا نه وای تاته نه وای ته بماري بیماري خو نه دهغ موټې بییمار دی نه نه ته ووا په خیر کې په خیر کې صحار ل ته ډېر خیر کې په خیر کې بییمار خیر کې دی د مسلمان بیماري خیر دی نه عجب ان لامر المؤمن نبی صلی الله علیه و سلم د مؤمن د مامورینو تعجب وکي شدت د تکلیف ورچی اده تیسه ورکی مال لازم وردی او کده تا خوشالي ورچی او ده شو کراه کی یو مال لازم وردی سر دیر هرکی بالکل هيږي په یا ووګوري چې نه زمو په نا خوشالي د خفف کی خوشالي کینا اوسه او کاغو یې چرته د لړکی ورته خپل خپلوار ګرځم ورغوله انا بیاځم او که تاسو پېژئ چې دا سړی نووال دی نو تو به ترڅو ترڅو دا بنو چې خو وووا تا راځي د کور دې کول ابو شخاخه نه امیده اره شهري الله بخير دي الله بخير دي الله ټول کارونه د بخيري تو ډېر خوشاله الله فرمایي دغه آیت دی چې حدیث کې دا راځي څه مطلب ری به نه چلے تو ته یو په دې په ځو نه خلک تا رات نو ګراتو څه په دې شو خبره به یې کیږي دا دې په تو او کاغه دا وې چې وایي دې لړشي ځ خپل په بچو سره او خپل سره یې فرق بیا ځاک عطا مې مرګ سره یې کیږي چې ټکین ځین اوهری وتا او د مریز دا ویل چې زه نه جوړه ده دا توقو خلاف نه اِنِّي قَدْ بَلَغِبِي مِنَ الْوَجَعِ <سؤال> مَا تَرَا در غرض استحید پارا در مرض اظہار قول نصبت کرنے دی لان اششی خوری جو کری سرید عیسیٰ فریادو نا کہے بیماری اششی خوریا فاصل چوئی روی زی بیماری مو دیر بیماری مقصد دیلو چیز بیر تضعو محمد الرسول اللہ لا تجالو دعا الرسول بائینکم کدعا عبادکم باظا از یو بلته دواګو یا پټه لګی نو د نبي جان دواګي ماشاالله خیره شرم لګی اواز شرم لګی پیغمبر ته دا کی کوئی غو بلته جواب دی محمد او نبي اسلام کی اوازو کړو ډایرک ورته تاسې یو بل ته اوازو کړو کور له کور له کوم څه شو نو خیرین او اوازو د پیغمبر اواز تاسو ته پیغمبر دا خپل اوازو په شان باندې دا عالمنا مشورا را ما خاب من استشارا ولا خفران من است... ما خواب من استخارا ولا خفران من استشارا او مستشیر لفقادی چیزوک مشورا را بی چیخ پل حالو تکول وان دی انا زو مالی ولا ایرسنی اللبن تلی انا زو مالی دیر مالوالی او دانو کومارو مله کومال غټل سبات کاڼه دي ډیر مال جمع کوو جل الله حق اداګر بچا مې سوما داو په ګاډي نه پويږي کوم چا ګاډي وار څوک یې ګاډي اخلاپا سپوتر په ګاډي ورکني ویاله کا بلاک کې ثاني کور باندې پويږي چاته کورونو الک بلاک کې کورونه او چې مثالین عالم رايشه دې پپلو پټيوالې مزاغات مولا دی وه انتظار والله یاریسنی اللب نتل دي خیانت ب کو پور پره حال بهوا جوله مقصد داې چې زیات سر نه کوو هته م سباي په اتتصاد ده کو ب خوړو مال بدرې دا کمم نو دوه ای به سر کوم یو ب تبا په تصاد ده کو الله ن او په په شترنیما صال اللہ قلت و قصولت یا رسول اللہ بے اصلس و اصلس و کثیر و قبیر ابن عباس رضی اللہ تنموی اقولی ذکر کردی ابن عباس رضی اگوی زمان صفحہ را چسرے و سیت سو راو توجو کوئی ورے توجو کوئی توجو وی لو ان الناس غزو من السلس الى روبع دا خلک د صلوص د رګو تر حرکت شي ضروري ویږي چې رګو ته توګي ځکه نبی یې سوي چې الصلص وسوتو کثیر صلو دجهزته و دا ډیر دی ډیر د حرکت اچانل ته لورو ویل ما لدی په لواره ته پیدا او یې ویسته سره خیرات او په کرشیدي څو وي ینا او جدي کوي وی ارضا نارضیه الله لري نفسی زد فلزان په ا هغه سره ذاقی کوم چې الله تې ظانله ضا شوي دی والمو انما خیم عامیم ته میین په اند نري خوب اوسهو نو الله ځانله پنزمه د زوم دا واړم چې د پېنزه میې وچ و کوم او سرور م ور سوه پاتې شي دا ممثل د دا خو ممثل سوپدي سرور چر پ دي هذا يقول هذا يقول وَبِهَادَ نَعْرِفُ أَنَّ عَمَلَ النَّاسِ الْيَوْمَ وَكَوْنَهُمْ يُوصُونَ بِالسَّلُسْ خِلَافُ الْأَوْلَى السلسس و جيد كيف هذا خلاف الأولى هذا يقول مرحش باعتكي باسترار باعتكي باحتكار باحتكار كيف باسترار باسترار ديون تدار الله جذر بي ديون تدار الله صدر جئيلا سلوه وسيتونك يا روو شيت باعتك فريج كو الورسات البايت او لزراب رئيس وشكما كانت يجب أن نكيري أخلا دواما ختم بجي انشاء الله تعالى سبحارك اللهم و الحمد شكرا أكثر غوري من ترى ورحمة أكثر انا باق تقریبا وکتاه رنه او فکره یم ما بیا